Makila ere, haitenan ginuke kasik, Makilen dantza gertatuko oteda Euruskal Herrian Notre-Dame de Landen Makilen hautsa entzunarazten dutelarik. Milaka pertsona bilduziren asteburuntan, behogei Mila, Notre-Dame de Landen egin nahi den aide portuaren kontra oiukatzeko eta zad gunea defendatzeko ere proiektu osobat delako ere gibelean. Baduz maitate zug indartzen ari dela eta konfirmatzen ere Frantses poliziak zatgunera usterat joango dela militarki eginen duela hori indar poliziak gogor batekin. Horregatik sustengu simboliko gisa ere ananttolatu zuten asteburu hau makilaren hautsa entzun idea irudi bat sortzea zen iduri. Uh, bai, sortzea bai, bako txak beren makilaek argiz, ibiltarien makila, hartzainaren makila eta biztanda autodefentsakoa. Eta uh, irudia lortu dela, bai, eikusiko beraz hor uh, defentsarako populakuntza ere hor izango den momentuan. Eta berden boran, emendik urbil, mesu hau agertzen da panel baten gainean, ZAD ZAD zat gunearen idekitzea bi milata amaseiko azaroan. Enbata.info webgunean ikusten alda argazkia. Bigarren aldia da panel hori itzoiekin apaindua dela. Panel da, da, frantzesa da dauzieta, osan, ale shopping, bayon ondre. Zona komertzial berriaren iragartzeko den gunean. Abai! Antzia ginoen, eta justut beldurtzen hasiak ginen zinez. Non eginen ditugu gure erosketak orain. Beabebi zona komertziala ahonditu dute. Ikea eta bere super zona komertziala laster eta ondresen ere beste bat. Bi zapetapare bakarrik erosiritut hasteltan otai beste zen Kontrokomertzial bat beste pare bat erosi dezadan. Zen bakiak emaiteko adibidez. B.A.B.B. Amar mila metra karratu gehiago. Horotarat, beharro geita hama bi mila. Zailata irudikatzea behar, zautzen nugu pixkat, B.A.B.B. Ikea, bo geita lau mila metra kajatu. eta bere merkatu gunea beharro eta zazpi mila gehiago four mer supermerkatu berri bat ere Urire falta zen bost metro metrokargatu orotararaz beraz birurogeita 6 mila kargatu metro kargatu hamet ondon hiriburuko gunean eta bukatzeko mm, atabalasso nuua auto hai bon naiz beraz ez eh, duteginen, Eun mila metro karatu gehiago hori falta baitzen ondres gunean, Euskal kosta eta landes hegoaldeko zona bezala izendatua den lgalalde, Hortan Strasbourg edota gen bezalako lgaldean eskaintzarekin konparatzenhalko da hemengo eh, eskaintzak komertziala ola egango dugu, Piskat gehigien eh, aski, eta bon bai gure onerako da gure gure guremoltsak. Laguntzeko pixka bat, biziarazten, hor eh? den xosa pixka tateratzeko, eta e, erosiz, ongi izaite bat, sortzen baitu, da. Ondorioak bezona batzuen zuen suntsik eta komertziotipien desagertzea, motorre batzuen gizentzea hori ere alde honentzat ondre Sirrian gainera interes pertsonal ilegalak ere bailitaizkedo balitaizke eriko kontseilaen artean auzapearen familiaren lur batzuetan egingo dukete eta balio erantsi batzuekin saldu ljoriak PLluaren aldaketa autarako eta salaketa bat pausatu izan da kasu hortan enbataren webgunean beraz xetasun gehiagoa manen dituzie ortaaz zat berri bat izango hoteda Ondrexen luretan ez dakigu momentuz azarorako horako du panelak ikusiko xe da hor badela zonabat defendatzeko emenge indi bitapuz utz huts Laster diotabeu arior, zero zazpi gurekin izango da, YouTube munduan xartzeko, eta horitarazten uh, hau zet gure gomita ere oren baten buruan, uh, Antion Ruge izango dela, media parteko kasetariak, Jean Lazal, diputatuari buru, zatera dituen, emaitza batzu argitaratu dituenak hemen, diru bat, erabiltzen duena Jean Lazalek, normalki bere uh, langilean zaterabili beharritu izkenak, erabiliak dituenak, gina politikari batzu Gizentzeko ez, ez dut hori eganen, politikari batzu xaristatzeko, lai dugu. Se, eta batzu, oren baten buruan egan bezala. Eta anartean, hostiralero kantu bat goiz goizbegin, sortziak eta laurdenetan gure laguntzaileak egiten dutenak aktualitateari lotutako kantu bat, nahi dutenari buruz funtsian, eta ostiralean maialen ahzaliusek bere kantua sortu zuen, eta uh, endaiako gaztetsari eskaini zuena, sasiko gaztetsari maialenak zailuz zuritza beraz. Ondartzako zikina, Santiago muga, Beo biako dendak, txingudiko ura. Iztubien arteko Eraikuntza hura Endaian baditugu Milarren Eta isilixilik Amets bat sortu da Eta isilixilik Amets bat sortu da Asi zebiltzan biltzan Naieta ez zinda Bainan urte hauetan Lan asko eginda Indarra gogoari Arturik segi da Bogor bultza ez Sasitik argira Loreak ere fruitu bilakatzen dira Loreak ere fruitu Bilakatzen dira Sasiko gazte etxea Sasiko alaba Gogoz joezazue bertako aldaba Eta urbil zaitezte afarietara Antolatzen dituzten kontzertuetara Espaita gazte etxerik denontzat espada Baita gazte txerik, denontzat ma jella nax sa l'us hemenen ztenginuen gaztetxeaz sortu kantuarekin milesker sourire a mesala ostira leregoiz bergin eta hitzetaputzen aste artetan eren zutzen alko ducien ya ostira leran c'est chopprecha en soulin doune orein aldis uh, tenorea Telebistako putz hutsa uzt iratiko hitzapitz hits eta putz Eta YouTube! munduan sartuko gira internet barne shakon hortan gurekin baitugu. Jotabe warriak zerozazpia txaldeon! Hello txaldeon! Hello! Eta YouTube uh, aipatuko daukuzu uh, eta YouTube biciarazten dutenak, veliziki. Bai, eta YouTubeak biciarazten dutenak ere, bai. Horri bera horri egana razin nahutzun, ulara. Zaila. Zaila, eh? Bai. <gülhue> <laughs> <gülhue> YouTubeak edo YouTube lariak bai haipatu. Eta, be, bai, pentsatzen dut gehienek zautzen dutela Gerota Gehiago garatzen ari den fenomeno bat, jendeak idekitzen dutela kanalak, Youtubeen, edo kateak, eta Gerota Gehiago jendeak ortaik bizira, edo... Ba, dira bederen, ortaik bizitzera tarri direnak. Bideoak eginez. Bideoak ez bai, eta bideoak e, zer dira, bo, hainitz gauza derz egiten aldira, e, baina, e, uskala da ipatzeko, ezagunenak dira, frantzian, eh, Ziprien, Norman, eta horiek, zketxak e, egiten dituztenak ke gaitun dut eztenak beste izaiten aldira tutorialak izan uh, makiaja izan uh, izan zukoaldaritza edo jazteko manera edo eskulanak edo ez dakit zeen dosengal tutorialak dituzke telefonaren panteiala aldatzeko adibidez bideo bat adibidez adibidez bon, horiek ez dute arrekastagieena yes. ala ere gehin dut eztenak makiaja ga yeah. hor egiteko, eta... Historiari buruz ere badira ez? Historiari, bai, gero badira gauza... Tenetain badazk. Bai, bai, bai, zientzia, mm. lingustika, badira, hentzik gauza dasberdin, bai, baina ezagune kasta gehiagutenak horiek uh, dira, gaminga ere, bideo jokoetan ari direnak, memento berean komentatzen dutenak, ez egiten ari diren, zaiten dira komentario higingarriak, edo, edo zein beste, eh? Jendeak soiten hori? Jendeak soiten ditu, beste jendeak joztatzen eta badira badira gune batzu bakarrik hortako eginak beste sare sozial batzu bakarrik Jo colorian bideoak eh, ikusteko. Mundu bat da hori ere. Bai, mundu bat da. Eta vlogak ere badira dezentzen direnak, blog bideo eh, moduko blogak eh, nahi dobe nokonai ke bere bizia kontatzen du. Bekim Kardashian berriki aipatu eh, baitugu. Eh. Izarori eh, bera ere eh, bere bizia erakusten eh, du zein momentu eh, jatenariniz ta kit non eh, behira hori eh, biltsenari eskarikan estu da kontatzeko bainan bideo bat irenten tortaz. Bon, eh, edo zen gauza irringajiak edo txirringajiak. Eta nola posibleda bizia irabaztea edo dirua egiteaz genian video ximple bat eginez? Ebe, hor badira gauza desberdinak, badira manera desberdinak. Eh, Youtubeak berak hor da ditu bideo eh, batzu. Edo ikusle, Do ikustaldi kopuraren arabera dirua emaiten du egin da, bidez, uh, mila ikustaldi bakots uh, dolar bat, irabazten du YouTube-larri batek mm -hmm. uh, dolar bat edo largoi sentimo mm -hmm. Hora, mila ikustaldi bakoiz, baina kasu mila ikustaldi, publizitateena eta momentuaten buruan, ezartzen bali maiztu zure bideoak, e, barra, pagatua izaiteko gisakoak, mm -hmm. behar publizitatea haitzin ezarko dute, mm -hmm. eta publizitatea ikusten bali ma du pektsonak, hor dira ondatzen mila ah, ikustaldiak. Eta adblokekin beraz? Eta adblokekin beraz, ez dute dirurik irabazten ah. e, YouTube-lari horiek. bederen metodo hoktan ari bali dira. Mm. Eta graba dituzte beste finantza manera batzu, publizitatearekin, edo produktuen kokapena, mm -hmm. eh, zure bideoan, ez eh, dakit zure gatuluan ez eh, erdzen duzu, marka baten eh, izena, eta horrak erdzen da, eta embertsak emaiten duzu dirua. Mm -hmm. Hori izaiten alda. Edo izaiten alda, hain uh, itzera biziki ezagunak gero bukatzen dute, publizitatea eiten, beste eruskaji batzuetan ere, mm. ez bakarik interneten, eta, eta hola, diruaira bazten dute. Bai. Kusten da, e, telebistak edo sinemak beheskuratzen ditu ere pertsen horiek. Zain, fama biltzen dute interneten bidez. Eta... Mm, me egan behar da, ale ere, uh, Franceszek, Ziprien, uh, Orman eta horiek ez dutela askerunak rakasta haundirik ukan, ez sineman, ez telebistan, yeah. egin dituzte pasaiak, baina uh, mm. gehinak behiz uh, youtuberat uh, indira, eta ez hain untsa uh, ibiltzen, eszena gainean ere bon, mm. uh, badute beren publikoa bistandena, baina ez dutelako Arakasta, anioar e, biltzen ere, eta berek ere jaitu dute, hain itztan libiago zen ditzen direla. Ez eta. Ez da beharik eta. Bakahitzure kamera intzinean, muntaketak egin egintan, eta ero izzena baten intzinean. Hori da. Jenden intzinean. Justu, jaitko badira beste manera batzu, dira irabazteko, hain e, sohtzaileak e, erabiltzen dituztenak, e, tipi daitzen den e, webgune bat, behar dira duzu, Jutublari bat zuek, haiten da zuzute, joan web gune eta behi da purboak sistema bat, haiten duzu, ba onbe, unien, euro bat, haiten dakot, direktuki, hula, da, so. segide zan bideok egiten, segi zan aktivitate horchatik bizitzen, eta horra bat laguntzeko, eta hori behi biltzen nahi nitz, eba ustean egin dugun, hau e, zta, edo historia, no, edo olako, gauza bat intelektualki maila gorra gokoetan, Biltzen dena. Bestelako ekarpen bat iten dutena. Ara, hori da, hori iten, da. da. Dibulgazioan hain itzela egiten mm. dutenak. Eta... Euskal Herrian, YouTube-ele bada, ordoan pentsuz badirela YouTube-eleak eta pertsenabatzu bideoak egiten dutzenak. Eta bai, badira, badira, bainan guti, biltzen dena, Euskara em e, e, euskarazko YouTubea semenzu balin badira ez, eh, bali ez euskalegian egiten direnak. Bei bistan dena eh jarndugu dirua irabasteko berdela ikusle kopuru jakin bat eta eta hor e, e, bistan euskara hartzen balin bada hautatzen balin bada euskara ezitea gauzak. Bistan mugatzen dela ainitz e, audientzia. Bai. Eta beraz, uh, biskatoxteik bizitzeko zailako da. Aginitzek egiten dute autua espainiolarena edo frantsesarena Beher bada gehiago badira ego euskaregian. Eta batzu, espainia mailan bizik ezagunak direnak. Adibidez? direnak. Ebe adibidez bada julen egnean bat, Hori espainia mailan bizki ezaguna dela. Espainioz egiten duber gauzak, bera eskalduna da. beraz mm -hmm. Euskaraz uh, minintzota frango guntza, baina... Uh, Hara, bere autoa egindu, bereak nahi du ortaik bizi beraz ezin, bera mm. euskaraz ezin dute egin. Baina uh, Dira dibide batzu batzuek uh, badituzte kanalak espaniolez eta euskaraz, eta hor ikusten da, ere desberdintasun. Bai, bai, aski, aski, aski, aski da beha bada da ipatuko dugu, eh, jadanik horrein uh, beha, euskal youtubean segitzaile gehien duena akkasta gehien duena telebistan ere um, pasatzen da Iban Gartzia da da, gazte bat da, eh, vlogak egiten dituen hitze, bere bizia akondatzen, bestena moda haze eta mintzatzen da, ere bai, adibidez berak, baditu bi kanal, bat espaniolezkoa eta bestea eskuarazkoa, espaniolezkoan baditu behoita irumila segitzaile, Mm -hmm. esko uh, mila sortzion beraz ba egusten dugu hara uh, aldea dela behinan ba egusten ma da eduki aldetik beti guti gora, gora berak gauza behtsuak egiten ditu bien artean, frekuentzia ere onargagia da eta hori ere importantea da YouTube kate batean eta mm -hmm. txikitzea maiztasun bat eta ateratzea, hara albezain egigurakki bideoak, uh, ere ateratzen ditu aski egigurakki esko harazko behinan ba biztena, alako Arrakasztarik, gero mutiko horrek abadu seantza bestalde ETV-rekin lan egiteko, beraz pixka bat konpentsatzen du eta hola ateratzen alda ere. Frantzis telebistan bezala da, hori jodian hori orde oskal ere, hop, YouTubeen tiratzen ditu eta emaiten bere emankizunetan. Eta bai, eta bai, guta-gutarak bon, bizki kritikatu den emankizunak, azte... Gazte e, jendea biltzen duen e, emankizunan, beho, jabai, hainitza hartzen intuzen, eta dira e, beh, hartzen intuzu jende batzu esperientzia dutena gendaitzen mintzatzeko, mm. eta bautena alako karisma, bai, karisma bat bat dutena, usai bat eta... Bai, eta ba ikusiarituzte jadainola martxan diren, eta bideoan ah, Bentsi txispas... Bai, ala, hori egungo gomendioa izanen da, YouTube lari, bon, badira handena bat, eh, erzukari egian, bon, beti bere nahiak hasta, gora berakoa da, badira batzu, ez direna, batez egituak, batez batzu pixka bat, baina no, badabat, eh, aski egin gajiak hausitu dutana, kronik hau prestatzean, mentzi da, da. E, gipuzkoak bat da, aski, nola egiten dugu, aski absurdoa egiten duena, Piskabat, bo, biziki fitebintzo da, biziki egiten du, piskabat erdi basa, erdi... Zuzua. Erdi zuzua, ez biziki ezia, baina aski ringarri da ikusteko, eta kontseilatu erraba nazizik zerbait. Mentzi txispas, ordean M-N-Z-Z-I, eta egunago txispas, t i s p a s Eta oianean bideoa aski jinagia da. Oianen Dastrak beste eta beste bat zure bai badira. Su! Siu! Ei, pu. Bueno, e. eta beno hila da. Txagua. Bon, Haga, dibidez, bon, zahun txentzuten, miran ikusten da, ite berat gomitatua da, beraz bizki konten da, eta hori dena filmatzen du, komentatzen du, uskal telebistara teltzean, eta... Hala. Te, bon. Mutiko kosko bat, buru irri ingarri bat, <laughs> eta... <laughs> ez da gehiago behar, komentatzen zuen. Gero gehiago da, komplikatu da, ulerzia erten duen guzia, behinan bo, aski irri ingarriagalitzen da, mentzi txispaz. Besteik? Ebe behar bada elgarutzia itzin, uh, musikaino bat entzuteko euskarazko YouTube kanala bat aipatzeko tan tanok bada ukuleleak, zu gitarakipio mm -hmm. Jotzen ikasteko kate bat, emaiten ditu kontseiloak, afer akusten du nola jo zonbaite kantu, eskorazko kantoak gehien bat, uh, deitzen da jo u, ukelele, bai. Jo ukelelea. Jo, bai, jo urgenako ukulelea. Hori YouTubean atxamen duzu, eh? eta ateraduen azken kantuetak bat eh, entzutea. Proposatzen dagozik gu. Gizakia izan nahi dut, hemen txe. Jota beguarri hori zerozazpi, mi lesker! Mi lesker zure! Zunaren arregean nahi zoianeko naguzi Goyanean nautak iagoigo ez di gizango naizni Gizakia izan nahi dut eta irietara joan O ubi du, gizakiesa nahi du Segu esala itekin, oh, segu esala ibi di Ubi du, ubi du, ubi dubi dubi dubi du, ubi du, uekia da Chimino izan arre Gizakiesa ben ikasiko du Sanarico gisa cum estre tuat gene cangeu Don me tam ver na gisa qui en sua da Emaida su secretua butere al orceco Lurerico riena bai, izateko gisa qui ai sateco oh ubi We're so alive, silver silver me Who be do we do we do we do We get ya dad Joukulelea deitzen da beraz kanal hau YouTubean, at maiitenanu zina 1000 esker jota beak 0 zazpi lasta heritzeta putzen e mankizunen gure gomita mediapartzeta kaseta, kazetako edo Eddabititeko kazetaria den Antan juje izango da Jalaal diputatuari buruzko inkesta bat argitaratu du astehuntan uh, laburspi Ki esplikatzeko um, diru bat baduelarik diputatu bakutsak bere laguntzaileak, asamladako laguntzaileak pagatzeko diru horren erabilpena desberdinki egiten du lazal diputatuak um, autetsi batzu edo lagun batzu uh, laguntzeko diruz uh, bon. Zerden gibe lehantxe eta sunak laster beraz gure gomitaretkin izango da hamar minutaren buruan. Momentuz bostak eta erdi berriak zurekin bernadetar gain. Paueko auzitegia haste baten Burian jakina hasiko du Emili Martenen kontrako euro aginnduaren erabakia goizean zen nausia pauen, prokuradoreak galdegin du ez dezaatela espainiaratu frantses estaduan ez dula jaus legez kanporikorik egin ausuzi agertu da ainitz balatik pozedura bai forma eta baiie edukinean. Kontrol Judizialpean gelditzen da Emili Marten, hauziaren erabakia, urriaren hemez orzian jakinen da beraz. Espainiako polizak ustezko jihadista bat ahastatu du donostian goizian, estado islamikoaren propaganda egiten zuela xare sozialetan, errandu Espainiako barne ministeritzak. CGT Sindikata enpresatipietako bosen prestatzen ari eta LAB Sindikata bordeleko hausitegirat berriz deituada CGTek hausitan emanik. Eskualeriko CGTA baieta ere departamentuko ahoren kontraziden, bainan Frantzia maileko konfederazioak duela erabakia hartu, bainan afera horrek keska sortu du eta ainitz ez ere. Erobi Ibarriko Uro Sindikatak uraren kalitatea zaintzen du eta pozoinik gabeko laborantza biologikoa sustatu nahi du, bede ere moan, ardiesne biologiko eskaz handia dutela ere gasnategiek, Erobi Ibarriko Uro Sindikatak uraren pinta ekoizten dira, ekoizpenaren euneko hirua bakarrik, laborariak formatzeko eta biologikorat pasatzen laguntzeko animatzaile postu bat sustatu orto dute sindikatiena futbolean natxalde untan iraganda franziako kopako seigaren itzuliaren zosketa, jiru euskaltalde izanen dira derbi bat horietan jiriburuko ainarak hiru maila gorago ari den angeluko jeune recebituko du e, miarritzeko ziak ere etxean jokatuko du bere mail berean den meriñaken kontra partidak uriaren hogoita biko asteburuan. Itsimandokan Paste juntaako Itsumandokan Charles Bidegezinentzaiki biarriztara hitzaekin bena txoi baten izena bada biitztarrunen giberi delaatu ergantzerera zegeratik dute Behar badar zuri orora ez da on, eta behnean deus ez du, hutsa da, bainan bisiti tortiak zenu arro-arro da. Tehio Echeverian txarhten zergatik independentista ernanin eta ez baiunan librutik elkiik aiko -gia irautza garaian, apesak funtzionario bilhakatu ziela eta Euskal apesak holdartu. 1905-an, Iraultzale frantsesek finkatzen dute la Constitución Civil du Klerje delakoa. Apesak bilhakatzen dira funtzionario. Euskal Herriko apes gehiienek e refusatzen dute Constitución Civil du Klerje hori izen eta refrakter bilhakatzen dira. Haini haute txamendik aldiz, behekanta gintza dela eta Aitachi kantoia zertaiketa nula sortuden Aipagei Kolerazko kanto batak, frantiako mugen barnean den errealde bat Nola kakain erdian, utziaginen Jendeka aditen ziren, gerlaadio eitekoetakio leheriten aldinen Amiketat edo putetxetat edo nahizen lekutzen aldinen Korizen, estatuak iten zauna Hitzu <susurra> man doko Adi musika eman kizuna, hasteak gauetan bederatzietan... Bizi gima eta isik... Larun bat gauetan haneketan... Ksuzpialoet! Eta ere... No. Ikiande gauetan zazpietan... Oh my god! Eta bai... Asi nahi... Zeruait zelzitzen Adi... Euskararen urtaroa iragaren da basena farruan, uriaren amalauetik ogoita amaherat... Xantal Ergi, Aiziritzikoa uzapesa eta Matin baso Baxena Faurako Euskara Teknikalaria, Asteazken untako gomitak goiz begint. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Gentxaen tenorea beraz hitz eta potzoankizzuan saan nazer dira ipagai nagusiak, begiarekin abiatzeko esku. Eusko Lege Biltzara osatzeko negoziaketek segitzen dute eta titulu hauten oriuntan Elkar lanerako aukerak ikusi dituzte EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek bilkura egindute Eusko Lege Biltzarean gaur goizean bi koalizioek azpimaratu dute giroa adeitsua izan dela eta Elkar lanerako aukerak ikusi dituzte nagusiki eskubide sozialen eta erabakitze eskubidaren defentsan. Argazkian beraz uh, kide desberdinak agertzen dira berrian tenore untan. Bestalde berrian telefonoa bat haipagai mundu guzian aipatzen dena pentsatzen pentsatzenu tenore untan. Galaxy Note, Zazpi, Salzeri, Uzzirio, Samsung enpresak eta ezpisteko eskatu du Ego Koreako amore mandu modeloarekin Fablet hori Lehertu egin zaiela, saratu baitu bezero kopuru handi batek. Modeloa jiskutsua dela itortu du kompainak eta ez du gehiago ekoitziko. Hainitza gertzen zen, azken hasteuntan, Galaxy Note Zazpi hori, model hori. Zartatzen edo lehertzen zela eta beraz, hau da, ondorioa momentuz eta berrian beste gainagusietan uh, sustraiak euskadin dituen unibertsitatea bultzatuko du baliuerkak. Euskal Herriko unibertsitateko errektore izaiteko orkestuk edela baiaztatu du nekane baliuerka psikologia fakultateko irakasleak. Berrian hemen aipagai eta izkuntza eskubideak ere laure unek arpen baino gehiago jasodituzte hizkuntza eskubideen protokolorako Gaur ama bost bilduko da talde antolatzailea, eta han itxiko dute testua, eontaberoi tamar neurri baino gehiago izango ditu protokoloak. Eta irria lege zeukan, aetzeko bertsolaria ere aipagai kultura sailean, uh, Martin Treku Matin, aipagai ere berrian. Argian bestalde gaietan ondakinen kudeak eta bizkaian ehatxe bilduk pizgarriak eskatuko ditu Bilbon. Bosgarren edukiontzia erabiltzen duten entzat eh, zerga pizgarriak beraz eskatuko dituzte. Horren bitartez, elburua dute ondakin organiko bilketa portzentalia negargarriak obetzea. Kolombia ere haipagai argian ELN gerilarekin ere, bake elkarrizketak egingo ditu Kolombiako gobernuak. Hemen segitzen dute, beraz zurbiletik argiana prozesua, eta bestalde, Gipuzkoako errauskailua ere, iruen presa multzo hauek aurkeztu dira eraustegia eraikitzeko. Argian txeta sonaka. Emili Martenen aurkako euroaginduaren erabakia urriaren emezortzian azalduko dute, berrietan aipatu bezala, gazeta puntu eusen edota media bazken gai nagusi tenore untan beste gaietan kolet uh, kapdeviel bigarren mandatu batentzat prest, diputatu sozialistak bere burua orkestuko du bigarren mandatu batentzat, eta atik hain zinetik abisatu du asken mandatua litzateke media bazken, ere titulu naguxi eta sudostek ere haipatzen du uh, tenore hauetan ere uh, kapdeviel socialista. Uh, eta zudeztekin bukatzeko, soinu kutsadura, landesetan eta airorogeita bost, autobidean, ausitegi uh, batek, uh, beraz, ikerketa bat, eramango duela, edo eramaitak galdegingo du, setasunakor, kazetan eta bestalde, bigarren gai gisa, Parixen, xut uh, gelabat, uh, idekiko da, uh, nola martxan da, Hemen espikazioak beraz nola martxatzen den holako gune berezia. Originoen gure haipa mena aldetik, eta be justuki prentxan gelditzen gira orain gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin kuskal Mediaparte da bidean argitaratu artikulu bat berazaipatuko dugu egun, egan bezalak, azetari batek egin inkestak dionaz, Jean Lazal, diputatuak, bere kreditu parlamentarioak erabiltzen ditu, pertsona batzuen, xaristatzeko, ez dutelarik lan egiten diputatuaren zat asamladan, alaizan beharko, liteik elarik diru hori banatzerakoan. Gurekin dugu inkesta eramanduen duen, Antion, Ruje, agatxaldeon. Agatxalem. Orduan, xetasunak xe espikatzeko pixka bat horzer pasatzen den, uh, lehenik espikatzen alda okuzu zer den jokoan hemen de diputatu bakutsak baditu behatzi mila bosteon bat euro hilabetean laguntzaile ba, batzu pagatzeko. Aldi guziz, misio berezi batzuentzat, sola da, antolaketa? Ez, da kabinete hori txiki baten funtzionamendu bezala, diputatu bakutsak ditu... Beratzi mila bosteum tapiko euro bere uh, langileak paratzeko. Diputatu berak eh, banatzen ditu uh, lanak. Mm -hmm. uh, adibidez zaitena lanak, frumtsesia behitzen uh, da la behi parlamentar. Eh, asamladako diputatu bakutsak ditu bispeidu langile laniteko. E, parlamentuan mm hori -hmm. e, testuak aztertzeko, komisioneko lanak segitzeko, eta ere e, bere barrutiaan ba, dosierak segitzeko. Mm -hmm. Gero, la, Jean Lazaren e, kasuan ba, konturatu nintzen aspalli <laughs> bere e, asambladako langileak e, piskat e, bereziak e, direla, zenta denak, kasik denak, e, pertsonalitate politikoak e, En baitziren, mm -hmm. gero Jean Basalak ez du lan asko hiten e, e, frances parlamentuan, hori e, bizikei esabunada e, e, empaixen, hori dakotz, adibidez komisionan e, ba ez du lan handirik ematen, e, asamblada plenarioan, gire ba, ez, diputatu non, non esgi, ez du tale baten pisua e, asambladan, mm -hmm. baina e, ahibidez hori ikusten da lua montaña debatean, Azken egun hauetan ez da ari den testu importante bat, beriziki, ba, laugarren, ba, ba, gutiaren zat, eta hor ikusten da, ibez, ba, Jan Lazalek ez duela ez da kritik kritikarik egin edo proposamenik egin. Alta mendia bere gaiada, gaiten algin nuke. Bai, or, kasu hortan, beraz, Jan Lazalek olako argibat piztu du, zure kasetari lanetan ari zinelarik, uh, ikusiz beraz nor zituen laguntzaileak eta mm. uh, nor ditu beraz laguntzaileak, eta nola txeman etuzu dokumentu horiek, azkenian, mm. diru hori nola banatua den? Kasuetan, xartu bainolean, media partekin, ba, bimila amabitik, ari gira lan... Uh, Hori oso bat eramaiten aztertzeko, pixkat nola diputatu bakotxak edo tendentziak urertzeko. Nola diputatuak funtiatzen duten e, diru zamaurekin, zen hori hori e, kaizak hori sekretua zen sekretuazen, zen, eta e, fena, opasitate e, total batekin. 2012an, soku da la ototorite de la transparrenz de la bi publik, interes konfliktuak eh, ba, ikertzeko. Mm -hmm. Diputatu bako txak, doxenatari bako txak, publiko egin behar du, autoritate hori aintzinean, ba, publiko egin behar du, nokzuk diren bere langileak. Yakiteko, adibidez, e, ea langile batek eh, interes batzuk dituen, adibidez, laborio, laboratoio batean edoela. Mm. Eta dokumentu, hoyekas astertzetarakoan ba konturatu ginen hainbat diputatu erabiltzen zutela e, asamblearen e, dirua adibidez e, beremastea pagatzeko mm. edo, lagun bat pagatzeko edo, umea edo aurra edo semeaa mm. edo hori jorra salen casual ba, pixkat... E, Uh, berezia da, zenpa dira uh, lagun politikoak. Hor, agertzen uh, dena hor, uh, uh, haipatzen duzun bezala artikuluan, mm. uh, beste autetxieri maiten duela xos hori, uh, laguneri eta klientelismoaren izenean nori emaiten du doa hor duen hor? Ba, ba, e, ba, dibidez uh, uh, konturat nuintzen, ba Angel Kazet, uh, Kazetan izena agertzen zela, Bon, Niko Angele Kazet ez e, e, e, e, dut zuzean e, ez hauetzen, eh, piskat Jean Lazaren inguruko pertsona bat zugeitu ditut, jakiteko nor zen eh, Kazet hori, zerari eh, zen pa, parlamentuan, zen pa eixen ez est, inoiz -e ikusten, mm. eta bimila bozteko ekainan -ka -e deitu nuen Angele Kazet, zen um, dokumentuan agertzen da uh, Jean Lazaren uh, langile bezala, chargé du suivi des dossiers Pays-Basco-Ri-Français. Et là, de casse-t-à-di-a-naïs. Jean-Lassalais n'a pas de dossiers raccèdent. Et là, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, eta gero ba, beste bat deit, deitu dut, e, Monika Jester deitzen dena, eta bere kasua ere interesgarria da zen. Berazen, e, Jean Lazaren ordezkoa, baina kontseiluna usian, mm -hmm. bimira amabost arte. Berazen, konartu dut, gainera, pagatua zela, mm -hmm represent le Kon consigliil general mainan ez loturik gabe asombladako lanekin. Lengo postuari lotua beraz, azkenen. Bai horia bere enplegua justifiatutua zen soilik hori kontseilu nagusiaren lehen postuarekin ez eh, zuen ez da eh, ordu bat emaiten hastean eh, asombladako eh lanentsada inan paratua zen e, diru publikoarekin beste kontseilu nagusiko autiziak eh zuten diruari e, bere hauteskoakoa paratseko bongerroa agertzen da ere Jean Pierre Mirand bi milabo ama bostarte ere paratua sendo Jean La Salen partes eta Jean Pierre Mirand ere agertzen da comme représentant du du député eta Bartelumi Agarrebai Jean-Pierre Miranda eta Bartelé Miagaren uh, Kaxoak uh, niretzat bizki interesgarriak dira, zein ta, hori, uh, la représentation de depute, nik ikuch, badela zona gris bat, ezpiskat egia da, adibaz barruti ahondi batean, diputatu batek ez duela uh, tembora askirik, bilkur guztietan izaiteko, autetxi guztien eitzuliai haiteko eta Hori honartzen alut, baina bon diakindar da eh, Jean Lazal dela hain prexente eh, badiseko sesioetan eta gaineta Jean-Pierre Mirrand eta Bartelimiaguerri ia hau ditxiak ziren. Mm -hmm. Beraz, eh, Bartelimiaguerren kaxu ba, batean, bilkura batean zer da, hau zapesa, eh, regionaleko autitzia, edo Jean Lazalen ordezkaria. Hor bat da, hori zona grisa bat, zan e, lazalez da kasu bakarra, hori mm. uh, ikusi dugu beste erri batzuetan ere arazoak ordezkari ditza e, postu horiekin. Mm. E, gainera, hori kontrolatzea biziki zaila mm. Norion, da. Nor jongo da, parixetik hori mm. biagnoara edo eukalegira, ikustera, Eki azki, ea hor deskaritza lan horiak egiten diren edo ez. Hori eta behin da, zer da hor e, postu bat. Hori eta hor bada zonak risa bat. Legalki hori kontrolatzeko eta neusez biziki, biziki zaira dela. Kasik hor arazoa etikoa da edozen da ez Zertan ez da posible, izaita uh, Barthelemi ager, bere hor d'eskari mm. uh, hemen adibidez. Ba, bai, pentsatzen du, bi, bi arazo direla. Lehena da uh, juridikoa, zenta uh, la ototorriteta transparrenza bi publik, bisikia gira, tutatuekin, ba, doa, jokesten diren dokumentuak, aktualizateak izan barri da, Aldaketa bat balimada, diputatuak aurkestu behar du eta erran -e -e behar du. Jean-la kasuan ikusten da ez dela bat ere garrukotua, a uh, duse uh, Jean la Salle que Raite Nouba Angela Cazete Cas du duetsat laneiten uh, bimila ama bitike do bimila malawetike zaki eta eta gaurko dokumentuan ba bereisena mm -hmm. <tos> agestena uh, de la troca da governador de estado di Jean la Salle que Randit Bartelemi pagatua dela ere bai. Mm. Eta dokumentuan ez da erdzen, beraz hori juri ikok edo legalki arrazo bat ikusten dut. Eta, Jean Lazarek onartzen du ba, kli, eh, klienteismo sistema bat dela, hori izen hau ah, onartu eh, du. Chish. Edo, innik ikusten du diferentzia bat Jean Lazarek eh, duena egiten duen narekin. Mm. Hori hori da bere agutagaitza aurkezten e, presidiantzialako, bai gaiten egun e politika beste manera bat ezin dela, eta guzti. Mm. Eta hor ikusten da ere bere guneroko tasunean ba, kontradioa egiten duela. Hor, diustu ki, uh, sura artikuloan ere idazten duzu, uh, Jean Lazalen mendiko aurpegi simpatikoaren gibelean uh, autetxi eta merke bat agertzen dela. Uh, politika egiteko dituen manerak, beraz, istituzu uh, gustukoak, asambladan kantuz, uh, goxe grebak, uh, franziako itzulia oinez hori da, piskat uh, kritikatzen duzuna hori gibelean. Ba, menik uste dut, uh, parlamentari bat Zaten lana, lehen obra lega da, Nik konsultatu ditut datuak eta eta hori da elementu um, objektiboa da Jean sal lek lan gutxi egiten duela asamla dan. Pentsatzen dut, lehen kriterioa jakiteko yeah ea haute e, txi on edo txar baten. Mm -hmm. ez nahi sartzen proposamenetan. Bakari kanpotik behiratzen dut eta ikusten dut ba Jean Lazalek ez duela lanik egiten asamblea den. Eta bigarren gauza da boki eta ba, politikari ona dela hori eh, ahriki eh, haiten alda ikusi dugu asamblea den kamtatzen gero eh, Televistan ere, kanal puzen eta... Gomita telegahia da, beti, politena? Hori ba, da, ba da, le bon klient. Hori, right. prentzaren zait, da, un bon klient, zan lazal. Zer nahi egiten du, kantatzen du, erri egiten du, simpatikoa da. Nire ustez, hori korrean, ba, begion bat, bere pertsonarekin. Eta, bihitzala ere, begiratu duzu, pentsatzen dut beste diputatuen dosierrak... Intxa eramanak zirela, kapdeviela dota aloren kasuan adibidez, la sala ipatzen maitugu? Bai, hor, e, ba, uh, ba, mediabartekin pixkat uh, kasu guztiak aztertzen mitugu. Pentsatzen dut normala den bezala, kolet kapdeviel eta zibian haro en uh, kasuak... Uh, Aztertu bitu, tepi ditutatu horiek dituzte, langile, zinkoak, eki askolana iten dudutenak eh, parlamentuan. Eh. Zenta ez dugun aipatu ere, baina Jan Lazalen kasuan, beraz hor randugu, eh, diru hori iduriz baliatzen duela, uh, be, bere lagunen eta be interes politikoen dirustatzeko. Uh, eta, beraz, uh, beste lana, bere laguntzailean lana, ikastaldean direnek egiten dutela? Hmm. Il y a des débiles de Toulouse pour de Bordeaux. Il y a des étudiants qui ont été en cabinet Jean La Salaine. Il de la route. Il y a des débiles. Il y a des débiles qui sont dans les débiles. Il y a du mila mahi duen. Estudianteguiek, -te uh, martxak guztian togatu zuten. Egi azkii paratuak zirenak, barutian ziren, janla e zalor deskatzeko, ii e paratuak ziren. Eta jakinik ikasle, uh, ikastaldian ikas direnen, uh, postu prekarioak zoin diren ere? Or, uh... Ba, ba, ba, ba. Ja. Po, dira postu prekarioak, normalan, eh, ba, ukan barru zuen metru duztaz, ba, inantzulekin, pixkaptik pixka, pixka, kasteko eta guzti, bakarrik ba, ziderarik... Eh... Asamblada Nazionala, kontentzida, ba, zenta eh, responsabilitateak baituzu, baina eh, lan efektiboa iteko, ez da, tera bideo bedena, honik iteko asambladan, udi, sigur dara. Bukatzeko, uh, bai? Jean Lazalekin mintzatu zira, beraz? Zahremanakonak dituzie? Ba, bai, bior uh, uh, bi duko... Uh, El Elkarrizketa edamandugu uh, Asamblada Nazionalean. Ba, elementu objektibo horiek um, edamanditut. Berak, berak edantzunak, bere edantzunak nik uste dut uh, argiak eta artikuluan dira. Onartu du eta klienetismo sistema horiek onartu hori onartuta eh. Onartu asumitzen du horien ege eh? ez hori ba eskenean? Bai, Jean onartu du dena eta asumitzen du argikea asumentzen du eta bere kontra ere asumitu ditu. Bi egun berantago, ba, bere mugimendua orkestu du, rezistondaitzen dena eta politika besten manera bat beziteko. Mm, bai, bai, ados, hola da, bere estiloan mm. egoiten da eta ez du artikulu baten beldurrik beraz askenean. Ba, ez, gero ez, eta bere da praktika natural bat, normal mm. bat. Eta justuki, bukatzeko, uh, artikuluaren ondutik, ondorioak izaitena aldira, edo zerbait galdetzen alzaio, edo da azkenean erritarek uh, elementuriek dituztela eskuen artean. eta Pentratzen dut, bigauza dira, lena da ototorite da transperanza bi publik eta esanbladako ardura unek zer erangauten, baina hori aien uskuda eta nik ez dut... O jarzunik eta betuen bigarren gauza da Ba orain bozkan Salek e, Jean las Salen itatearen... E, Elementu bat dutela va doute là mais je crois tant mais informazioaren Nick hori dela. à renner al burua do informació -buru a renol burua or ditela grand salon rouge duena enquête bat jean la diputatuari buruz, toari burus mileschka mieschka ya itz Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Utsumandoka. Astehuntako Utsumandokan, Charles Bidegen zinen zaiku biharitztara hitzaekin, bena txoi baten izena bada biharitztarunen gibelin. Erganza re nagregistristara ah, zergeratik duote. Behar badar sorioa ez da on eta baginan deusesttu hutsa da, baian biziki tokiak zen du ro ro da. Eio txarten zergatik independentista ernain eta ez baiunan libritik erkik aikogia, garaian apesak funtzionario bilhakatu ziela eta Euskal apesak oldartu. Milazazpion tala horrogo eta amarrean irautzale frantzeseek finkatzen dute la konstituzioa civil du klerje delakoa. Apesak bilhakatzen dira funtzionario. Euskal Herriko apesgeienek e refusatzen dute konstituzioa civil du klerje hori izenpetzerat eta refrakter bilhakatzen dira. Hainautetxamendik aldiz, behe kanta dela eta haitatxi kantoia zertaik eta nula sortu den haipan agei kolerasko kantua da. Frantsiako Mugenbargnian den errealde bat. Nola? Kakain erdean utziaginen jendeka diten ziren gerla daiteko itagio leheritena alginen. Amiketate doput accettata da naisalek utal alginen. hori zen estadoak itentzauna. Itzemando. Euskararen urtaroa iragarden da Basenazagoan ugiaren 14etik 2019ra. Jantal ergi, eiziritzikoa uzapesa eta makin baso, basen afauako euskara teknikalaria, aste azken untako gomitak goizbegin. Adi, musika eman kizuna, gauetan bederatzietan, bizuki maite Larumat gauetan ameketan, ksuspia Eta ere, aseskinatio. No. Ikande gauetan zazpietan, homo oh Eka bai, así naiz. Zerbait sentitzen <tiparua. tiparua>. baduai, Eta hitzetapu zemankizuna orten bukatzen da gaur, bihar hitzordua badakizue, bostak eta seiak artean usaian bezala. Telebista utzi ratiapitz eta Gaurko Kronika, Jotabe Wario Arzero Zazpi Youtubeetaz, Ari, Euskal Youtubelarietaz, Edo, Antion Ruzerekin egin elkarrizketa, Entzul nahi baduzi ere berriz, media parten ateraduen inkestaz, Jan Lazzalen egiteko manera berezietaz, ez duda, beraz, bi hartika entzine, euskalirratiak.eus web gunean, berriz entzuten alko baituzi, xeyak,